Maite ditut maite gure basterrak lambroak iskutatzen diskitanean Seri duen ez ditanean ikusten uzten Ortuan hazten bai naiz iskutukoa nerebaitan pisten diren baster Ikusten Gure basterak naturari eskaini hemenaldi bat. Egunon deneri, ongetori, gure bazterrak emankizun untarat, euskaliratietan. Eta bereziki egun ongetori azpeko ibarrerat. Azpeko ibarrera, bo, ez daela gure lehen auzoa bezala dugu. Dekina, azpeko ibarrera dugu la, beraz, siberotko ekialdean, aldean, siberoa lotua da... Uh, deakina, barretuzeko eskualde hori, eta zen lehen ausua bezala dugu, azpeko ibara. Ibarunek, beharadaz, bero horrekin zerbait uh, bertintasun luke eta hau ere egitu baita, ibai, edo errekai, edo ur, hait, ur gaitz, ur handi baten inguruan, eh? azpeko gava, ditzen gav, beditzen den hori menditik behera jaurten dena, pika bat en beroan gertatzen den bezala, eh? menditik behera doan haitza hau bezala. Azpeko iba hoologonetik uh, goiti joiten delarik kanfranerat uh, hortan t sartzen da, benan molde berezi batez uh, da beduseko... Uh, Ordoki hortarik or guti akuzeko kantornamendua da legez behartzen bat amairu heri hor kokatzen dira funtsian ordena alfabetikoan behartzen bada, A aku, idiuz,böduz, bortz, ze egun eskotikzaut e leszaaz leska lurdioixer oz zarantz eta uroz. Azken mendi... Ateka handi batean gertatzen da beduzetik goiti beraz aipatuko dugun, aspeko iba hau e, behar da oroak mendigune bat dela bizten da eta biziki jende gutxi gutxi bizi dela, hor halako au keezka zerbait egiten du orkasik bostehun kilometro okagatu bat dira 6 bizi lagun kilometro okagatu bako auurkitzen dira Biziki goiti, guti beraz, zebarkatu. Eta hor aipatu patu da parke Pirineotako parke nazionala hor uh, sortuzena oai justu duela berruita hamar urte. Hor akuseko kantonomenduaren uh, gehineko parte guzia hartzen duela. Eta bereziki inguruko zazpi mila hektara hor kudeatzen ditu gehineko partean. Azpeko ibara, beraz, nortasun handi bateko ibara biztanda ez dugu dena sehekia aipatuko. Bakarrik egonen gira gehineko partian hor, azken herrialdeak ditugu hor, urdoze, urdoze ezagunan da, biztanda muga baitzen, eta hor aduana eta jandarmiak hor kokatzen ziren. Eta ere, ondotik hor, tunel famatu bat ere eraiki baitzen, eta tunel horren... ...kondotik sartzen da... ...Aragoiko Ibaran... ...Kanfraneko Eskualdea... ...Horski egiteko gune bat bezala dugu ere... ...Kandantxu eskualde hortan. Oro har... Uh, ...umitatia Pirineotako... ...hezietasun hortan haukitzen da... ...Ibarre hau... Eh, ...tsasotik urbil bat... ...eta... Eh, ...funtxean, eh, uh, departamentu guzian... ...erriten ahalukinuken uh, bezala. Gertakari... Uh, Frango iragan dira eskualde ortaan eta bestan da, ez historia guzia ipatuko obinan hor jendia aspaldidanik hor bizida, hor pirinotako izotzugune horiek eh, glasier horiek zabatu eh, zilelarik, jendia emiki emiki, belardiak eta mendiguneak okupatu zituen, eta erran behar da hor uh, bestalde hor uh, osan azportan orkitu direla la lehen archisko eskola batzu ta ere bereziki beste historia gune bat ere aipatzen da hitze eh, romatarren denbora biztan da historia hor ainitzat dano tekersten baita 200 ta goi urte kristoen anibal kartagotik tuniziatik beraz eromatarren eh, kontra gerlana biatua sena omne sont politique pachatousela vede elefantekin osageski ari ari haserola Urdo omen hor behi ziren ere horko burdinarekinharmak ere prestatu omen zituen. Hotz uh, erromaak pitan da gero hor sartu ziren eta uh, urtek estointzin hor, erromamataren peko onana da ere azpeko ibaga besteak bezala. Zagona historian zehar hor uh, Europako ipar eki uh, aldetik hor uh, dintziren delako barbaro ditzen zituzten horiek, eh? bisigodoak eta beste eta hor uh, iduriz, vandaloak sartu ziren lau eunta zazpian, bainan hor azpeko eskualde hori funtzean pasaiak, ez baitira berro da eskualerian bezain, etxak ere, bendi horietan, etziren hor uh, pasatu halizantan noiz naspaiteko daldia un dietekin buru egiten zuten aurko jentek er, ere bixtanda gara yoktan eskualde hartako jendeak eskualdunak sirela gomatarrek beren hizkuntza sartu balin bazuten ora indikpili noko eremu zabal batean eskolaraz mintzuten izenek hori aitzagiten dute bostu emanki sunu nene gaia baina eskualdura direla direla ere egin dezakeen orazpeitza Horrengatik gira ere, bitan da, mentunak seman kizununen egitenari. Gero Arabeak jintzilelarik e, Frankoen bentsutzerat, pirineuak pasaturik omen hor, Abdel Haman uh, buruzagia, zazpi egunta, oita hama urte, urtea nortik ere pasatuzela. Seura zede horreakako gehin hor ere dutarik habe. Carlo Magnoren imperioa bitan da, hor, lotu zen eta hunek... Uh, Nolazpeit, uh, omen edo, xortu suela, ere mo militar bat, kan Frank deis nori ortari kelduritak ere, kan Frank, Frankoen, kan pa mendua bezala, orkertatu omen zela. Gero, jameher da, ama bigarren mendetik goiti, zagunago dela, biztanda, eskualde horren historia eta azpeko ibarrak bere foru berezia okantzuan. Eta, jameher da, ere, biharnoko ordokiko botere horien kontraren oazpaitere, bere eskubideen zaintzeko, borokak ere bantzituela. Gero, erdiarua da ere, biztanda, kompostelako pasaia hor, zomporeko Santa Cristinaren... Ere mobilisitatekin zuten hori hartatzeko jendea eta iduri horrek eskolde aurrek importantzia handia ukanzuan ere azpekoi barretik ere Compostelako bideraino jende batzu pasatu baitziren. ibagaren historia laburki uh, seizeko behar uh, da ere bizton da inlesen uh, peko egonzirela Akitanieko bazterrak, Biharnoan uh, ere beren foruak geldi zituzten uh, Frantziari lotu zen jakina uh, Biharnoko bihar Nafargoko ereuma eh, hori.garren menndean eta hamaz azpikaranndean behin betikotze uh, frantses uh, eggin boterearen azpian egon ziren. Gero behar da hoian handiak uh, zirakotz aspriko askualde hortan beorttzik egin mendean, gehitzeko obrak egin zirela itsasra badaren uh, mastilak besteak beste egiteko eta deitzen den uh, semendela ama eskualde hori gusiz uh, famatua egon zen eta hor preseski hortik uh, pasatzen be ziren uh, izai handiak eta masztil, uh, askarrak egiteko, toki, pizikifamatua izan da. Gero, revoluzionetan denboran, hor, speinia eta franziaren harteko gerlek berritzere problema hondiak sortu zituzten, ma kurren hitz hilak eta beste mugan bistanda, bat abesteari bendekatu behiziren franzes eta espanol boteriak. Eberetzi garen... Mendea, eldu zauku, gero, Ramerda, hor, gertakaribat, portaleko gotorleku hori, mila sortzionta berrogoita bigarrenean, Louis-Philippe errigak, eraiki arazizuela, Espeña eta franziaren arteko gata politikoek, gerla zerbait gira gertzen baitzuten ere, Ramerda, ondutik, ere, hori garen mendea, hor, train famatu horren denbura dugula, eta, Oolo honetik hor e, generaino egin zuten uh, train bidefammatu hori eta ergam behar da ere behattzeneta hogeita zortzan Kanfranneko tunnelnel berezi hori egin zutenla eroztik jakina Etxia berritzirekia izan dela hori aiipagai izanen dugu ere. Eta ergam be da industriak ere toki portaante bat hartu zuela Forge da bel deitzen den hori uh, bel izeneko industrialari batek, uh, Soortu labe handi bat zuen izena da eta haai urhurdozen auzo bat bezala da. Gerola eta gero biztan da hainitz gauza egan daiteke egungo egunean ustu dira bazteak aski, askit tristezia ikusten alda, etxe etxiak, turismoa ez da ere batere hainbiste garatua, Zomporeko tundelaren egite horrek behar bada ekonomia berrituko zuela ez da olako ik, ikusi ere. Kamionen pasaia horrek hatik ahot eta trabaen hitz ekartzen duelarik usten segitzen duela eskualdeak hori da ere horak behar bada hilun bat ere egiten dena. ipatuko duguna. Gero, eman gizan untan zer eginen hote uh, dugun, uh, mintzat dugi daien batzuekin eh, eskualdunak uh, bizi baitira batzu zeurik uh, azpeen eta... Bire ziki hor urdozen bizidean uh, lagombat eta lan janari den handi uh, ere mintzatuko gira eta ere zambatizt zamponi hartzaina azpeko mendietan egoiten dena. Nolako ikus moldea duten es, eskualde horriburuz, nola ezagutzen duten eta funtsian. Guk uh, pixka bat baitatzeko ere eskualde edar hori emankizun hau. urdozen eta gurekin dugu hande eta azpandaga sortzez, gertatzen da hemen urdozen bizi delat, urdozen lan egiten duela eta estatu batean bat eta ostatatu batetaik ergaiten da ikusten dela inguruko bizia. hemen urdozeko bizia nolada hemen, uh, dela, da hemen kanpotikeen eh? du delaiko huttsa bizla ikusten da Zur nola ikuste duzu urdozen no, usaattzeniaigoa ba, den eta? esker edo eskun aizamahia denetan, nun behit lanien. Horstatuetar hata heldu dela jendia abiskat, emengo herriko bizia ortik heldu dela gaiten da abiskat. Horstatuetan ez du gauza bera ikusten, jendier heldu diea egun guzian, eta hekin eleketa egia, eta... Zertaz vintzut dira gizonak ikusi ditut, edo aldetik seurik, emazteik ez du ditut ikusi. Ez da emazteik ez da usu egiltzen horstatuetan. Eta hemen ihiziaz eta haruaz jendia mintzau da beti. Baina, zahizka eta zahizan merda eleketare, demoa pasteko. <risa> eta urdoze biztanta kanbiatzen ikusi huzu, hemen, ondola ikusi huzu. No, no. Ba, kambiatu da, lehena basi jandarmiek duani eta hori denak hemen bizizir eta partitu biti haue. Ez egiten aldean jandarmak eta etzin ostatu bat heldua, hale? No, Beste mesela bide, ja. Eatekoa barima haute, handute mm. gotik ege. Guardek jandarkabe ino geiago, allez, 10 segundos. Ba deneta ah, de eta ne. Ah, eh? ah. Ah. Nah. Sumazzino so, dotarate. I need to nextuko, ez? Ez, ememasien eh, cheian nagme eta io bazin doaniera 12 nostuko ah. familieekin eta e eta poliziare no? eh, polisiare eh, ah. yes, da zen leheno eta hori dena partitudia antzoio dena. Jainaidu horik hau hak ikolana bitentzituzten eta eta eskolaik ere etzia da dira 8 urte noitzeko. Eta hau ikusiko gore postaba da zelaven etzi dena ere. Ai. Posta etziute eta io herria gindu episeria eta posta. Ah. Ieki. Jainaidu ah, herritik eh, bisia pizkat du andela, ez eh, ah, da. No ba ba, anis valen vacina. Eunta 21 jende eta 20 antxino itonoita xeido de la cosecha. Erdia bino guztiak ben gausat ikusten da, hemen kamionan pasa hori. Ah, eta iba da. Anitz. Eta de la túnel lorekin da, tuda, hori intzelaik, ez? Horitzera no asmatu du túnelorekin do, no Amo utxo te egiera. Da horrek biziak hamietosin hemen pizkatuta da. Horchak berada. Lehenik garna zuteni ani zi egiko zela eskola keta denak. Gio fitxi ezbita izan. Sole senta eta kurioa zen hontzako 20 balimani ze in tunelaki biziak hamiatuko zela. Lehenik garna zutel unchoisa antzela baina. On zutuko aidagi eskio. Jenjak ah, hostiagitsan askenian ta hemen. Ese ese es, Gero, hemen eh, ba, ikusi dut, hemen eriketar eh, batzak aldaitzeute, hemen, bat hemen deviazune bat egitea, lan joo dela kamiunen ah, pasaia ez? Ah, bi, kasu emeag da, eh? yeah. bideo ekipi Ero iten. Yeah. Gero, <laughs> kamiun ikusi dut, ez direla, hemen, a, parkinik ez dela heen eh, dako, ez diagelitzen ah, batea, hemen? Eh, aleen, hori etzin aniz gelitzen, eta hoa gutio. <laughs> <laughs> eta hemen, udan eta negian bata difentzia hemen, edo? <laughs> udan jaan imergio da, yeah. negian... Eskia, ah, e ta... eskia egiteko karioit. Da. Eta eskia egiteko jendeak gelditzen da hemen hala guti hoia. Bai. Espainola die den etaik. Ah, eskia iten da hemen dika. Eskia hondalere kanfan. No, es Irometxe. Baiztain ah, ah, honnes. Es es, sta honnes. Giro ah, gunean badas eskia da udan badia, eta mesela behar vert eta olita badia, men jendeak randonneur ta olita badia okay. udan, jendea hiltzen da mendian Geio mebo. Adinekoak oui. gazteek itsasoera, ez? nahi oh, haut <laughs> e, plaiara joitia. Oh, situko, comenta tuco gasteori ke, ditiberdienta pech hemen diskotekak eta ez duti buche. Ze es, ze io merlan hemen dik. Oui. Gero uh, randoner horik uh, es, famadute, estirela biseki, urstatuetat joiten, ez? Beren aldetik ari dira, beren sukoan, ez? Ba, zo so meite gintzen dira, zo so meitek maite dute urstatura biti, ahatxetan eta zo so Ez biti hortelian mainan, jitoriitan biti eta zo so meite aldiz hastia handako agarima di aldu. Di aldibat ez jateat urstaturat. Gino bada ikusi behar ikusi fordu portale hori edo festekititikia etxia zel, saldua... Ezez, oai kominote komineke horxia du... Seitek hartzen du horrek, zuen dako... Bisita atzu aldu dira eta zumeet aldiz, anit ziten duzte bisita gudan eta bizpaitu eta medan hastean eta bada anit jende... Udako bisia da azkenian, hemen errangine zake edo eta pasaiak, zometaldu jendeak gelditzen dira hemen, hotelian, hitamituteen bidea erdizka Spainila jubiten dira egiten. Urdoz, ez et zaut eta bortz ditugu, azken hiduherriak, Ibararen bie eskualdetan dugu bors eta urdoze, eta etzaut piskat behar asako. Egun da hori bizilakun bezik ez dira, hiru erriak uh, metaturik egenezake. Eta, bo, hor, etzauten, uh, nolazpeit pataha uh, bihatzendelarik uh, zompogera buruz, nintzatu gira markorekin, eipatuko daugu etzaut uh, zer den, eta nondekeldu den izan hori ere. Zerden, nondekeldu den izan hori ere. ETSAUT e eh, sez ere eskoalegian ez dagona ezaguna bakatu, eh, markko zurekin gira hemen azpeko ibaga ezagutzen duzu, bizton da aspaldianmenan ez zaut zega nahi du iruri du eskuararazkoa zerbait badu honek. ETSAUT, zaut markatua da biharnesa ez hemen. Ezaut idatzia da beharneez egan nahi du pentzeat, ejan nahi du beharba egia eta egin antzin, Baziren, pense unak eta ardientzat. Ba, eta hemen toki hertsi batian gira, hemen ikusten da, azpeko gav delako hori, erreka hori, ur ibai hori, pasatzen da, mendien ahti bezala eta da toki hainitzik, pense nako hemen ez? Um, hemen berian, ba, leku guti bada. Baina, udan, uh, anitz eta hartzainak eta behizainak ditendia, eta bela jantxeka, baina ez 2000 ala 1000 sorti metretan right. anbit eta uh, la jobehenak her right. hobenak right. aberenzat right. beste talde bo hemen aspeko ibarrean sartu agira aspeko ibai hori hasten da ologonetik son porre la kilometro de 80 zure ustez badu nortasun identitate berezi bat eskualdeunak ez Ado, biziki duriz ez senta biarmen bia, bia dira, Oso ibarra eta azpeko ibarra, azpeko ibarrunek zert bedezidu azkenean. Hamdiada da, jendean izbada da edo? Alors, azpe ibarra horrek, baditu gaur egun, uste dut, bi mila presun. Eta he, hemetzi garen mendean, baziren behar behar hemen, hameka mila, hama bi mila. Orduan, basatzen da. Iba hauri. Hustua dela ahuntza? Hustua dela, ahuntza. Ba, ba. Gero eta gutio jende uh, bada. Eh. Halere hemen erantzuten zanporeko tunel hurie egitean, bidea berrituko zutela, e beste ekonomia bat abiatuko zela ez da jala bat Batere ez? Ez da eta uh, bide hori, bainan dien diak, joaiten bon, dia bizitzea pauean, Lekuan uh, handen eta lanako. hemen ez da fizik. bakarik eta hartzeintzat uh, est-tibetan, hudan bada. Moimendu piskat, uh, meurtian zehar uh, bizik eguiti. Eh. Turismoa uh, bada bizikabat hemen? Uh, be, leku, uh, beste le, lekuetan bezala, azten da ustailaren uz, hama bostetik, hago uh, gila hartio eta gerobo, wala, ez da ne eh, hori. Ez da horrekin bizitzena aletan. Ez ez, ez da ne hori. Eh. Eta ezti hemen bada ostatu bat hemen uh, eta iduriz, kanpo uh, tarbatek erosia, ere, hau ere? Ah, eta ba, uh, arkasjonetik eta ditendia eta nagusiberiak. Lehen donerdu izena, orde Tokio-rek badu eta historio handibatzen uh, eta erri petetan. Eta petetan eta hori uh, duela uh, hogoita marorte, berba eta hemen bizizien. Uh. Uh, O izan da eski bai Erik Pettet eta izan zen bataila bat senporeko une la rencontre c'était une rien vaccine garako tokiori squatatua zuen hori ba. aspaldi antzia da hemen ala bada, bataila bat oraino hemen edo no bataia ba boka boka tuda senta SNCF etsuena lokatuna igiio eta Erik Petteteni eta tokiori eta batailua hori finida bid bidia Nagushi ta honditutete tunela egin dute, beduzeko uh, deviasionea egin dute eta bo ah, ez, ez da guri yeah. jultatzea behar bada bainan uh, estu iduri uh, uh, tunelorrek eta bide beritu horrek zerbait kambiatu din, gendi beti behitiarida hemen. Ba, ba ba bide nagushi horrek estu fichik eta kambiatu eh. Ez du eta ekonomia mailantzer baitekari batera uh, arrainatsuten arrainatzen duzu eta bide Bidea eta gero jendeak urhunago ono joitendia bizitzeat eta bakarrik bakantzetako jitendia bizitzeat uh, Ushu gola da ba, Azki, jemainza, ikusten da Jende hainitz erretreta bizi dela hemen, ez? Eta ba, hori bera, hori da Eta bat laborantza pixka bat hemen Laborantza mendiko hartzaintza da Haskultza behiak eta ardiak ba, hemen, ez? Hemen, laborantza mailan badalana me, hu Hudan, bakarrik ez Tibetan, urteantzea Eta eta fitzik, erdien. Urdozen ez da batare laborarik, euh, Bokzen bada laborari bat, ez euh, zauten ez da nehor, zete egonen ere, hor duen Bodu-Zibaran, bada, bada, bada Bizpairu eta laborantza, nire laborantzan handian eta hiriako anitzan anitz eta lurretan. Eda, la, laboraria hundiak, beraz. Yeah, laboraria hundiak. Uh, bildu dituzte lur guziak hori da. Eta <coughs> luh jobeenak atxiki, ez mendian embe leku hor dokietan. Hala. Le Delako oso ikrati izeneko label hori bezala bada hemen, uste ikusti toki batzutan ikusten da, hemen, uh, hemen uh, gasna egiten da, lere hemen biskabat edo? Ba, ba, egiten da gasna. Uh, udan hartzainek egiten dute ere beren bordan mendian, Eta label berdina da, lantegian eta egin borda batean, badute labela berdina bada azpi bara eta osoi bara. E, ta... Gana halere, mendian egin gasna eta lantegietan, lantegi hondietan egin gasna berdin, apelazioan e berdina da, ba, kalitatea ez da, berdin alde? Kalitatea, agunt, dezberdin da, eta jaiten den bezala eskualerian. Uh, nolahi ten da Janik, uh, bortuko gasnak beste uh, goztu bat badu uh, ez ta hemen nun, nun aurkitzen da hemengo bortuko gasna hori batira merkatuak hola, Ebe, bedu zen, bada eta hola be badusen bada merkatua eta asterokoa uh, bort, eta beste nez bor eta joiten ala iroste aterei bai. turistak joeten dira uste duzu batzu edo ba, batzu hartzen dute ba bai eta segun zuka di vitesse uh, sur les gashna non je te nous Alors nike negashna astute erosten gion ni izate klandestinoa baiten aldago nik erosten dut uh, baiia borsen hala mendiko gashna bortuko gashna ba egiten dute gazna gashna uh, urgei omit uh, Malino, ez sukoa uh, bezala eskualergian. Behi gazna, agdi gazna. Alors, biakiten dute, behi gazna, agdi gazna... E, Ahuntz gazna ere bada, lekuka. Ez dugu nehor gaitzitu nahi eskualergian, uh, behin egiten uh, alda, emengo gazna ona dela, hobio dela, gustu gehiago badu, uh, behi e, menturatzen alban iz, gustu genitza duela, emengo bela garen edo ez? Eta ba, eta banera ma testberdina baute eta egiteko ere, ez da hanbeste eta Shukatzen, umita tegeio bada gazna tegean. Gazna fre okay. fresko Freshko, da hemen? Fresko, Danas eh, freskoago. Uh, usten, uh, do... euh, ez tute usten, idortzelat edo? Ez tanbeste, ez tanbeste. Me, bon, uh, biak eta unadia dia, eskole rico gazna, eta emengoak. Mose goade, Ja Lumaù d damor a moddiozko mina funnttsian a modiuszko kantu bat mendi horietan a moddiua mertzen zinez. Zurtengo bezala bizitzeko eta horrentzundukon kantu hori polifonia, polifonia aipatu horietarik bat da. Beha bada, Sibiroko aire zerbait, ere horren ikusiko da. Amodiozko minori, beha bada hitzak komprenitzena aldira esk bat zuen dako. Haize, diauna, ene eritasuna, sendatzen duzuna, zu halako mendi handia zirena. Bizitzeko mina dute gonguzian eta gauaz ez dut loiten ahal. Etxen easiatzen auteen eta astrofatzen dira. Egiten dautan min hori da amodiozko mina. Penseetan ibiltzean ez dut gehiago placerik eta usu maiz mai hauk bat bezela nigar egiten dut. Ez dakitala zendako. Etxitzen nuena da ene mateletan galtzen dutala ingorritasuna, amodioko mina dut. Zerbaiteran behar dizut, nolaz holana izen, ene ezagutzako hartzain bat, min berdinarekin da. Eta min hortaz plenitzearekin, minak minoli harrapatzen balimada, dudarik abe hartzain horrekin dut amodiosko mina. Min Higarri bat bistan da, eta, bo, bendi horietan kantatzen den uh, kantu edar bat zehurik. Hora, et, etzauten, etzauten gira Markorekin eta hango haipamenak uh, segitzen, ditugu, eta preseski, hartza ez dugo haipatu, benan hartzaren inguruko historiua gehitzeko importantzia dute, eskualde, hortan, jameherda jendeak, kesu gori handilela gehien gego bat zehurik, hartzarik ez dutela nahi. Valeria mezela gasunak uh, badu importantzia toki go kulturan mainan eh, azpeko ibagari pentsatzen delarik beti musikari kantuari eh, emengo polifonieri pentsatzen da badira kantariak baderen hemen edo e, entzun uh, ez entzunote duzu edo ez ez duzera kultura eztaki ez eta bistanle biziki gutxi bada ezta eskolegian bezala animazioia besta bat ere zu ikusteko eskolegi no, aqui. El txartza triste taite nugu, baina aspektu ibarrean, uh, gero ari buruz es eskualdea haut kanbiatuko da zure ustez. Hainbeste etxe uzturi ikusten dira ta saltzeko ta hotel hetsiak ostatu hetsiak. Uh, Zerren nahiz horrek. Geroa i luna dela hemen ala. Geroa i si argi eluna al libido este hartzen dut kafia, urdezko eta ene lagunak badituzte hirurrogaitama hotela la rogo yurte. Hemeniko hogan urteburian be bakari izan eniz kafian eta teko goizetan, stea trist teorik. Eh, Eran nahi du uh, usten dela, hala tristatzen trista dela. Bera leren natura bizi da hemen, natura ikusten da hemen sta aldatzen edo laborariek hemen aldatu dute hemen go pentseak, oihanak eta ardiek hartatu garbitu dute mendia eta horrek estu seituko beraz hori kalan. Nikuste laborariak beti seituko otetan giten unat, baina uh, oianak ere, hamditzendira lekuka, uh, patah eta zailetan. Beti izanen da eta zerbait laborarian mailan, baina populazioa biztan leha, uh, Eksipituko da, segur. Eta ikusten da efetu bat, funktiaren basurdeak horiek handitzen ari direla. Horeinak eta horkatxak hain badira bat dira, Eta izar deitzen diren horiek ere, ikusten dira gerotagaiago idurizaz? Ma ba, ba, xarioak beheren populazioen abiziki handitu da. Zain da memento beztez izan da debekatu Debekatuja eta iztatzia, abere horiek. Eta hor duen mintzatu dira ere sartzeko berriz ere hartzak men komendietan uh, bauste dute toki zmangatik uh, eta positiboa izanendela senta jendeak uh, diren dira eta jende diren dira hartzaren ikusterat eta jenden jenderik suma gabe hori está izitzeko a pizka bat hori baio cena videoso eh ola dama me uh, artzolik eh, uh, da, uh, uh, ekarriko ene iduriko uh, beste uh, hola, gauzak positiboa beste bizi bat berba hemengo <xipa> <forbid> <evaluation> jendeen ez kontrat ditela liketan. Bai, me hemengo jandia kestionitza, janik uh, denek gustendute uh, laboratza uh, laboratza bizia. hemengo bon, itorkizuna ze izan den da, eztakin ni bon, natural, mailana, gauzak biziki euh uh, no la gente, de, de riche, quoi, dira a No, uh, Ola da, eh? naturala gaina hartuko du, eta eh, gileat eh, eh, etzuliko gira, ah, besteko bateat. Horikora, zode, haipatzeko park nazional, parke nazional hori, edo dena parke nazionala da, haintzien parke bat nola klasatu da azpeko ibara? Azpeko ibara, parke nazionala biziki da batzutan egiten du bakari bi kilometro eta largotasuna. Eta da beste zona bat periferikoa. A periferia bat da. Periferia, eta. me... Bo, ikusiko du eta hartz historioekin, nola zertaraburuz jonen gira, ze ginen du goberna behu nuak, laguntza eta eikartzuko herriari, efen... Gaur eun, herriak gero eta gutio laguntza baute, dotazion global honekin, eta orduan ez da posibide ere atsia eta herri tipituatzu. Elgahizketa egin beharko dute, eta... Uste duzu hemen giendiak behar dira zerbait behar dira ginen den, edo? Ez dakit, ez dakit susen. Han izien dezahak bat, eta... Eta dakit zepentsatzen duten, nik uste, bon, dute... E, bizi dia, bizi. Bizi. Hala. Sibelotik jende frango joiten da, do laborari, do hartzain batzuse horik, batzuek behiak akuzeko mendietara, eta ardiak ere eta hartaldeak joiten dira, maiatzetik hurri arte, numetan, zamponi horitarik bat da, urduzeko gain horitan dauzka ardiak uh... Eta joan gira, mintzatzerat eta nola hoxaino, abiliatu daren eta zergatik, aspekoi baxoli, benturazai hautatu duen. gira ipatu genin bezala gurekin dugu Jean-Baptiste jamatit zamponistak nola gama erdan Jean-Baptiste zamponistak nola Jean-Baptiste zamponistak nola Eta hartzaina dena bere ofizioz eta et azpeko ibarrean uste dut udan lan egiten du ardiekin, hartzain eh, tza eta eh, e, bon, lehenik berroda galdatuko diot zendako se azpeko ibarrean joan otez zira e, si berduan bua bon, bon, ici idée avec partez à uh, la idée bellecia que verretira uh, sous la Nik, 7 à la bon nic ramberda chuberrody ngabe une déjà en insane valda spina va dit tout va au terme routé pachas ent euh nique est en subin une ordienne c'est une image sur la botte nationale Eta tienne ach ach ça n'a quoi c'est le néton et ordienne sous chamouzaite coton au souci qui n'est pas est le rare tout neguko et ta uh, angobazzo est déjà insane sirène angova uh, petit batzu a, a, a tu étais une silène déjà en vallée d'Aspe mm. onrdiane ertan zototene boa animal komunier libro hanta animal eko eta dena, de la menjako ta otordiane girtatu baitzen ordiane mendibot uh, loutseco isanguinian mm. uh, Ordean ahi hande bat ez zian, an anxerra, eta izan mendi hau ordean mendihau uh, izigarrikario galeiten zuen herriak, eta ordean aborza hori eta... Hatzen nor da mendiaren jabe eskolegian yeah. bat sindikata bat? F zet, stala? Erriak dira, eh? erriak. erriak dira. Eri erri uste dut, aborza uh, ipatze dut, uh, biziki hondiak dira. Eh? Ah, aborza no, biziki hondiak da. Eh? No. Bortz partikulaski bezikia handia da. Gio, beste herriek, jordoz bezala tipio da, depenzen du, baina, baina, baina, baina, baina, handiren arzainan da beran, handia dira, beti badie, mendibat edo bestia luatzeko, eta mendiak, askia handia dira. Eta hor dian, hor, mendio ez ginoen luatuz, eta karri egizien, eta Ordiana. Emen behinonkariago, zure ustez, nola dira prezi guako? Haba, ah, dea espekulazonea e, e bat. Hemen ezta men mendirik luatzen, hemen ah. e men go eskueleriko sistema, nahi behu zu, hori dian, iziari demokratiko ozian, garrasiko aldian, nahi behu zuz, eta garrastara ziren beha, mendiau kaiten aldo zu, unxalaik, iziari demokratiko gara, iziari simple, uh, bainan uh, Egi askoz, espai espazira, espai tuzu familiaan, arzainak, eta... Eta mm. bat ea jeanetako, hor dian, uh, ez zin zen, ez nuen, nire burdea ikusten... Uh, ger, gerostik bai, plantatu dirak, azte batzu, hala uh, HCF, hori eta gertzen baita. Hor dian, hor uh, dian etzen aize, eta bon, uh, erten dunezala, uh, xamurruizaiteko dan denekin, hor uh, no. bon. dian... Uh, Dele batu nintzen hatu egitea, ordean, izan ginean an, anxera haortan, hor ez eh, hako batu, baina gio, ostatian apeitza hartu genuen, beste hango arzainzaren batzuk egin, eta erra entzalotzen, parrian baduzu mendibat euh, libro, ordean, bon, arzain batek luatu zuen, ez usteko beste bat zuen, eta bon, eh, gilatzekoan, galde gen ginakoan, eta hako bon, batu ginean, luatu nuen lua mendibat, lua Ardi batzu hartu zaintzea eta gerostik uh, ordi hannik uh, oita, oita bi urte nintian edo. Eta armadotik landa fiteko. Eta uh, gio bon bizean da, bazka bat zian. Bala, argont beste, beste bizimolda bat zian. Eh, an, angoak zain goa eta ebingoa. zaikokia lenik bon belarra no la mendia que gorago baitira belarra tenore berdinztutan heldu da ba maiatzetiko iti edo argadu zu aneba su mendia pala kem mendi mendia pala baniya ne ordia mendia pala eta gero mendi gora eta belarran yeah. kalitatea hori uh, zentzaren ba, kalitatea itzemaitu bai ba, ba, ba, ba, ba, ba ba, ba, bada diferentzia Hada, diferentzia, bizten da... Uh, Naibiozun, mendiak uh, pobri hau dira, haundi hau dira, eta aztirak argatiak. Uh -huh. Eta, bu, bon, guai uh, biziz, biziz, bizizikizikina dira mendiak, eh? pepeko mendiak sustut. Uh -huh. Baina, ordean, ordean ez amestea erreazten maizuten, eta... Ordean, bu, bazka, bazka, bazka, bazka, go kalitatia, bizten da, enengo mendiak apalo izan eta kargatia uta aberatsa udira, eh an, hain uh, itza harita bada, hori uh... Gero bada ere, klima do, arroren difenzi, an, da, eta eluga hitendo berdin maia ziago. Ah, elura hitendo, lortukudu fitio, baina nik, l-emisik urtean, l-emisik urtean, partilu askiz, xanzatunen neboran ereditik, bau da berian, bau da guzian, bau bon guzian, lakazkinian, hori dian, bon, unxa, aski unxa pasatuzian, nahi zeta, enoan, eksperienza hondigetan, Vana bon meskin uh, to... ke vatsen su tenya e refigito cosinine da vacina KNS ski onghira ba, ba, eh, bon bon uh, uh, baxuana tsablia tsale aundi ke senta poi ba, enji va ba, vacin beti sarba tu spitik che choviten stenerg la gishtegine Baskaren gauza, esni ametentzuten, no, gaznatzeko arzentzinen esni halla bakarrik anzuta... Ha, Eztes, uh, nik gozorat hartu nintzen ardiak. Yeah. Ordean, alaiten zen, arzengi ba, nintzen, bani iniauk ez nuen ardi handirik... Guk uh, uh, jutanaitan arbat ardi nintzen, egu ste, ba, edo emandesa un egun... Ordean, nuen, horrekin oh, enuena... oh, gazna hondik itena... So, idem, las posteon bat hartu nintian, deisteko. Uh, ez zidean denak esnearekin ez baina. Hor, uh, nahizu gazna intruk, uh, seintzen nintian. Bagatzen ahaltsenin, idabasi bat basin nuen arguita. Bai, bai, ba, gazna ekin. Gero, hartzaintza egiteko, behar da, terbe bat hemen batakiko, garazin eh. Kar, beresiki. Eh. Pues cuando a la pide bacochar cuando ve hecho la vez la no badira he mencela ah me me me me dia que re va a la fama tauria que no le va me me dia que ba di tu vendere vendere unta que estaba mica Bon euh merra que euh, me, merra merra et centre culanisanai e gagnir gagnartin ordiane ça qui ça qui a le noncien mon go le mon carton à peu près je goûte nion et avant mais ce qui ont ya cent ordiane est moins euh est moins la discourtiane allemande bizarre ordiane dit carton Eta beha sinituen hau zuan, biste aktsain batzu? Edo... Ba, aktsain batzu bat zitian baina uh, lehen bizikoet xola uh, untsak urrituz uh, oren bat pasako, eh? bialder ditaik, beste uh, izigari is, urun zitian. Zin biziki berazen. Eta ora, egungoz, gure azpeko ibarredaino egiten, do, hasi dugun, bidai bo, labur bildu bat da urztan utziko dugu, eta beste digabe, eskertu behar ditugu, segur, anje, marko eta ere jan bat eta bo, ondoko aldean berriz gurekin izan handitugu, eskorde horien ezagutza pixka bat handitzeko. Eskerak ere zueguetekin egonik, izanuntza eta bestaldi arte. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak, izkutatzen diskitanean. Zer izkutatzen duen, ez ditanean ikusten usten. Horduan azten bainaiz, izkutukoak, re baitan pizten diren bazter mire ikusten. Gure batek naturari eskaini hemenaldi bat.